Híres tengeri ütközetek. Lisa 1811. Horváth Zoltán összeállítása. Lissa szigetéről minden a hajózás történetben kicsit is jártas embernek az 1866-os osztrák-olasz tengeri csata jut eszébe melyben az osztrák hajóhad váratlan és fölégyes győzelmet aratott a jelentős túlerőben lévő olasz flotta felett. Azonban az Adria középső részén fekvő kis Dalmát-sziget, stratégiai fontosságánál fogva, korábban is számos alkalommal lehetett tanulja rivális flották összecsapásának. Az első ismert tengeri ütközet időszámításunk előtt 384-ben zajlott a sziget közelében, amikor is az Illír flottát győzte le a szicíliai A térség, a hozzánk korban jóval közelebbi napóleoni háborúk idején is a nagyhatalmak közötti összecsapások széhelye volt. Ekkor zajlott le az a mára már jó részt elfeledett tengeri csata, mely ugyan méreteit tekintve messze elmarad az olyan nagy csatáktól, mint a trafalgari, de jelentősége mégis túlmutatott néhány kis regatt összecsapásán. Ráadásul különlegessé tette az ütközetet, hogy a francia parancsnok Nelson trafalgári taktikáját próbálta alkalmazni benne. A TÖRTÉNELMI HÁTTÉR 1803. februárjában véget ért a rövid életű Amiensi béke és kiújultak a harcok Anglia és Franciaország között. Az angol flotta, ahogy már korábban is többször megtette, ezúttal is villám gyorsan blokád alá vette a francia kikötőket. A trafalgari csata és az ezt követő kisebb ütközetek, mint például a Santa Domingói, nyilvánvalóvá tették az angol tengeri hatalom megkérdőjelezhetetlenségét. Ezek után a blokád hálója átszakíthatatlannak tűnt. Napóleon azonban elhatározta, hogy megfizetteti a britekkel a tengeri győzelmeiket, méghozzá egyszerűen csak úgy, hogy saját fegyverüket fordítja szembe velük. Ha a britek blokád alávodják a francia partokat, hát ő majd ugyanezt teszi az angol partokkal, csak éppen nem a tenger, hanem a szárazföld felől. 1806. november 21-én a francia császár kihirdette a kontinentális zárat. Azaz kereskedelmi bolykottot hirdetett minden angol és angol gyarmatról származó termékre. Minden megszállt, illetve francia befolyás alatt álló állam. Tehát gyakorlatilag az egész akkori Európa csatlakozott a bolykothoz. Most más választásuk nem is nagyon lehetett. Miután például Portugália 1807-ben megtagadta a kontinentális zárhoz való csatlakozást, a franciák lerohanták és elfoglalták az országot. A királyi családnak Brazíliába kellett menekülnie. Hát ezek után nem akadt több nyílt ellenzője a blokádnak. A történészek utólag hajlamosak bagatellizálni a kontinentális zár hatásait pedig jókor károkat okozott az angol gazdaságnak, bár persze arra nem volt képes, hogy alapjaiban reddítse meg azt. Nem csak az gyengítette a bolykottot, hogy a vonakodó szövetségesek, ahol csak lehetett, igyekeztek kibújni annak betartása alól, hanem az is, hogy a franciák képtelenek voltak ellenőrzésük alatt tartani a birodalom egész tengerpartját. Ahogy várható volt, az angol árukkal való legális kereskedelem betiltása természetszerűleg vonta magával az illegális kereskedelem, azaz a csempészet, addig soha nem látott mértékű felvirágzását. A hosszú és tagolt európai tengerpart mindenki szigete és minden öble egy-egy csempészbanda búvó helye lehetett. Az angolok természetesen ahol csak tudták, Segítették és támogatták a csempészeket. Így tettek az Adriád is. Az Adriai tengeren egyébként a briteknek komoly gondjaik voltak. Az Adria teljes nyugati területe a Napóleon vazallusainak számító nápoi és itáliai királysághoz tartozott, amelyeken Napóleon sógora, a nápoi alkirálynak kinevezett Joachim Borát irányított. A keleti partokon, az 1809-es Sönbrunni béke után Ausztria elveszítette minden területét. Itt a szintén francia befolyás alatt álló úgynevezett Illír tartomány gyakorolta a hatalmat. Délebre, a mai Albánia tengerpartján a semleges oszmán birodalom volt az úr. Az Adria bejáratát őrző Korfu szigete pedig 1807-ig francia megszállás alatt állott, majd az ekkoriban éppen francia barát oroszok foglalták el azt. Így aztán gyakorlatilag a teljes Adriai tengerpart francia ellenőrzés alatt állt. Nos, hogy legyen egy saját bázisuk is a térségben? A britek 1806-ban egy rajtaütéssel elfoglalták az 1802 óta francia megszállás alatt álló Lissa szigetét A szigetet az angolok nem csak maguk használták, azt nagylelkűen a csempész bandák rendelkezésére is bocsátották. A csempészek és kalózok számára Lissa ideális támaszpont volt. Rövidesen valóságos kalóztanya alakult ki a szigeten, amely túlzás nélkül ekkor élte virágkorát. A sziget lakossága négy év alatt négy ezerről tizednégy ezer főre növekedett. A britek által Port St. George-nak nevezett kikötőből csempész és kalózhajók tucatjai indultak naponta útnak az olasz és dalbát partok felé. Az előzmények a franciák számára Lisa rövidesen veszélyes tüskévé vált a birodalom körbe alatt. Az egyre rosszabb adriai helyzet végül a császár is cselekvésre késztette. Miután az itáliai vazallus államok ebben az ügyben is tehetetlennek bizonyultak, mint minden másban is, Napóleon elhatározta, hogy saját sikeres kapitányai egyikét küldi az Adriára, hogy rendet tegyen ott. Hát a választék nem volt túl bőséges. A császár választása végül Bernard Düberdjé kapitányra esett. A Düberdjének címzett császári parancs, Lissa visszafoglalását, az angolok Adrián állomásozó tengeri erőinek legyőzését és a csempészek előzését tűzte ki célul. Hát igen, a parancsot persze könnyű volt kiadni, de teljesíteni annál nehezebb. Az angolok az adriai térségben mindig állomásoztattak legalább egy csatahajót. Az adott időszakban éppen a 74 ágyus montagu -t. A franciák viszont csak a még építés alatt álló, egyébként szintén 74 ágyus rivoli rendelkeztek, amely ekkor még azonban nem volt hadrafogható állapotban. A meglévő 3-4 fregat pedig nem volt egy súlycsoportban a Montagu-val. Magát a szigetet az angolok nem erősítették meg különösebben. Úgy gondolták, hajóig tűzereje elegendő védelmet biztosít Sem partvédő ágyuk, sem reguláris brit csapatok nem tartózkodtak a szigeten, amelyen a tényleges uralmat a csempész mafia gyakorolta. Akikkel a britek baráti viszonyt tartottak fenn, noha azok működése sokszor az ő érdekeiket is kereszt Dibagyé 1810-ben érkezett meg Ankonába, ahol nem csak a fenti nehézségekkel szembesülhetett, hanem olasz szövetségesei tehetetlenkedésével is. Murat, a nápoi alkirály a Lissa ellen tervezett invázióhoz ezer katonát ígért, nos ami hát ígéret is maradt. A szerencse azonban rövidesen Dibagyében lészegődött. Egy lojka elleni támadás során a Montagu kormány szerkezete olyan súlyosan megsérült, hogy a hajó kénytelen volt visszatérni Máltára, nagyjavításra. Liszá védelmére így csak néhány fregat maradt hátra, William Host parancsnoksága alatt. A francia parancsnok úgy döntött, kihasználja a lehetőséget. Még úgy is, hogy továbbra sem volt képes földi csapatokat szerezni a megszálláshoz. Október elejére Dubagyé összegyűjtötte a rendelkezésére álló hajókat, és a szerencsében bízva 1810. Október 5-én meglehetősen szedett kisflottájával kis flottájával kivitorlázott a kikötőből. A parancsnokok Bernard Dubagyé Bernard Dubagyé 1773. április 28-án Bajonban született, egy hordókészítő mesterfiaként. Bár kitanulta a jól kereső apja mesterségét, 16 évesen a fiatal Bernard mégis tengerre szállt, majd sikeresen elvégezte a Bajoni tengerészeti iskolát is. 1792. júliusában kormányosként lépett be a haditengerészethez, ahol éppen ekkortájt próbálták meg befoltozni a tiszti állományban a lyukakat, amelyeket a forradalom után emigrációba vonult vagy esetleg kivégzett tisztek elvesztése okozott. Így aztán rövidesen jelölt lett, Stulomban az Entreprenant fedélszetén teljesített szolgálatot. 1793-ban a 40 ágyús topáz fregatra került, amely Latus Treville tengérnagy kötelékébe tartozott. A Nápoi hadjárat befejezése után a topáz visszatért Tolóba. Mikor a britek 1793. decemberében elfoglalták a kikötőt, Dimardyé is fogságba esett. Angliába szállították, ahonnan azonban 1795-ben sikerült megszöknie, társaival ugyanis Sikerült a kikötőből elkötniük egy kuttert, amivel hazavitorláztak. 1796 elején Al Orienten zászlossá léptették elő. Több más hajó után végül 1797-ben a 20 ágyús Gayet korvet fedélzetére került. 1797. augusztus 10-én a Gayet, a bermudák közelében találkozott a 38 ágyús angol Arethusa frogattal. Az angolok rövid harc után elfoglalták a francia hajót, amely két halottat és nyolc sebesültet veszített. Utóbbiak között volt Dubagyé is, aki a lábá sebesült meg. 17 hónapnyi fogság után, 1799-ben Dubagyé újra szabad. 1800. februárjában már a reggedy fregat van, amely az afrikán fregattal együtt ekkor hagyja Erosfortot, hogy utánpótlást és erősítést vigyen az egyiptomba harcoló hadseregnek. Az afrikánt útközben elfogják, így csak a regeneri érkezik meg Alexandriába. Egyiptomban Dibaji ismét fogságba esik. Ezúttal azonban a fogolycsere útján gyorsan kiszabadul. 1801. áprilisában sorhajóhadnadjá nevezik ki, és megkapja első parancsnoki beosztását az Ekrevisz korvetten, amely futárszolgálatot teljesített. Küldetései során jó néhányszor sikerült lerázni az őt üldöző angol hajókat. 1801. végén a Karövisz korvet parancsnoka lett, és a karibi térségbe Martinikra vezényelték, ahol a következő évet járőrszolgálattal töltötte. Amikor az Aminci békének 1803 májusában vége lett, Dubardyé éppen saint szigetének cigetének kikötőparasnoka volt. 1804 május 4-én az angol Blenheim sorhajó megtámadta a kikötőt és megpróbált csapatokat partra tenni a szigeten. Dubardyének azonban sikerült visszavernie a támadást. 1805. júliusában Dubardyét fregat léptették elő, és végre visszatérhetett Franciaországba, ahol 1807-ben Bordóban átvette a Penelope fregat parancsnokságát. 1808-ban a Temiz fregattal együtt tulón felé vették az irányt, s útjuk során tucatnyi brit kereskedőhajót fogtak el. 1808. júniusában és sorhajó kapitány léptették elő. Ezután a Penelope-val, tenger tengernagy hajórajában szolgálva, ellátmányt vettek Korfura. 1809. február 27-én a penelope és a szintén 40 ágyús Paulin fregattal sikerült már előtt elfogniuk a 32 ágyús Brit Presser fregattot. A franciák akkoriban teljesen szokatlan módon egy éjszakai támadással lepték meg az angol fregatot, majd a túlerejüket érvényesítve gyorsan lerohanták azt. Ezért a győzelemért Dibardyé kapitány a becsületrend lovagja lett. Egyúttal ezzel a győzelemmel hívta fel magára Napóleon figyelmét is, aki 1810-ben komodóre rangban. Dubárgyét nevezte ki az Adrián állomásozó francia hajók élére. William Host William Host 1780 augusztus 26-án látta meg a napvilágot egy Ingolst tarpi lelkész fiaként, egészen közel Lord Nelson születési helyéhez Burnham torp -hoz. Apja Dixon Host Inkább volt a féle vidéki földes úr, mint lelkész. S költekező életmódja végül oda vezetett, hogy a kis William tanítatására szánt pénznek is a nyakára hágott. És ez meggátolta a gyermek tovább tanítatását. Amikor 1793-ban kitört a Franciaország elleni háború, Dixon Host, kapcsolatait felhasználva, elérte, hogy az alig néhány mérföldnyi távolságra lakó Nelson kapitány, Akit ekkoriban neveztek ki a 64 ágyus Agamemnon parancsnokává, magával vigye a hajóra, ahol 1793. márciusában hajó sinasként kapott beosztást. A vékony, de erős, gyors és szenvedélyes, kócos, fekete hajó fiút mindenki kedvelte. 1796-ban Nelson a 74 ágyus kaptent kapta meg, ahová a hosztot is magával vitte, aki már zászlósként folytatta tadolmányait. A buzgó tanítvány számos csatában szolgált Nelson mellett. A fiatal tisztjelölt a kapten fedélzetén élte át a híres Szent Vényszemfoki csatát 1797. február 14-én, ahol John Jervis tengernagy nagy, nagy győzelmet aratott egy spanyol flotta felett, és amelyben különösen Host fogója, Nelson tüntette ki magát. 1798-ban William Host már a haddagyi rangig emelkedett, és Nelson egyik legtehetségesebb tisztjének tartotta. Hadnagyként vett részt a 74 ágyus Tézeusz szedélyzetén az 1798. augusztus Abu Kiri csatában, Nelson híres győzelmében. Az akkor nagy Nelson vezette flotta az éjszakai sötétségben, az átanyag között betört az abukiri öbölbe és egy kíméletlen támadással megsemmisítette az otthorgonyzó francia flottát. Ezt az ragyogó angol győzelmet számos előléptetés követte, és 1798. szeptember harmadikán Hostis megkapta első parancsnoki beosztását, a híres, 18 ágyus Butin Briggen, és ezt a posztot 1801-ig töltötte be. A hajóval utoljára az adrián teljesített szolgálatot, ahol további pályafutása egy jelentős részét is fogja majd tölteni. Úgy szintén az adrián jelentkeztek rajta első ízben egy súlyos betegség a tuberkulózis tünetei is amely majd élete végéig kínozza, és végül majd halálát is okozza. 1802-ben William Hostot kapitány léptették elő. Az amin béke végével, 1803-ban Host a 24 ágyús Euridikészló parancsnoka lett. 1805-ben, a Trafalgari csata előtt, Lord Nelson a 32 ágyus Amphion fregatot bízta hoztra, amelyel 1805. október 13-án diplomáciai feladattal Algírba küldte. Így Hoszt nem vehetett részt a híres Trafalgari csatában 1805. október 21-én. Nelson halála, aki pártfogója, barátja és egyben példaképe is volt, mélyen megrendítette a fiatal kapitányt. Az Amphion fedélzetéről, így írt anyjának Nelson haláláról. Szegény Lord Nelson, az a nagy és jó ember, a mi nemes parancsnokunk, akinek elvesztését el rövid idő alatt még nem tudtam kiheverni. Soha nem fogunk találni hozzá hasonlót, és Nagy-Britannia tengerészete még fele ennyire tehetséges embert sem fog kapni soha többé. 1806-ban Host az amfionnal Cádiz előtt cirkál, hogy szemmel tartsa a spanyol-francia flotta ott horgonyzó maradványait. Amikor Napóleon betört Kalábriába és Szicíliát az invázió fenyegette, Hostot az itáliai partok elé rendelték, ahol 1806 májusában Sir Sidney Smith tenger kötelékébe osztották be. Alig, hogy megérkeztek a kalábriai partokhoz, már is partra szálló csapatokat szállítottak, és parti erődöket ostromoltak, hogy kisebb támadásokkal zaklassák az ellenséget, és ne hagyják lélegzethez jutni. Július 1-én az Amphion John Stewart 5000 főnyi partra szálló hadseregét támogatta Majtádál, ahol az angolok július 4-én megsemmisítő vereséget mértek egy francia seregre. 1806. július 30-án hossznak sikerült elfoglalnia a kotronai kikötőt. Katonai pályafutása egyik legragyogóbb tettét hajtva ezzel végre. Noha a fiatal kapitány ismét betegeskedett, 600 foglyot ejtett és gazdag hadizsákmányt szerzett. 1808. májusában már ismét tulón előtt van, ahol Cullingwood tenger nagy, megbízza egy veszélyes, ellenséges fregat seblegesítésével. A beleán fregattot Hosts Rosszász kikötőjében találta meg, és az azt védelmezőparti parti ütegek tüzével dacolva elpusztította az ellenséges hajót. A következő évben az Adriára vezényelték, ahol komodorként egy fregat köteléket irányított. Host itt az itáliai partok elleni rajtaütésekkel kisebb szárazföldi vállalkozásokkal foglalkozott, zavarta az ellenséges hajóforgalmat, és elősegítette a francia kontinentális zárkárára folytatott csempész tevékenységet. Támaszpontként a dalmátpartok előtt fekvő kis Lisszá szigetét használta. Az első támadás 1805. október 5-én Dibár kis flottája elhagyta Ankóna kötőjét. A kötelékbe tartozott három 40 ágyus fregatt, a favorit, ez volt az ászlósajó, az urani, az olasz korona, valamint két 32 ágyus olasz fregat, a belona és a Carolina. továbbá két 16 ágyus korvett, a jéna és a merkúr, valamint három kisebb vitorlás. A francia parancsnoknak a Csizói kaszárnyából még száz olasz katonát is sikerült az utolsó pillanatban előkerítenie, bár szinte erőszakkal kellett őket a hajókra cipelni. Du abban bízott, hogy sikerül meglepnie az angolokat, és hajóikat a kikötőben horgogyon találja. A britek azonban nem arról voltak ismertek, hogy hajóik sokat állnának a kikötőkben. Host fregatjai állandó járőr tevékenységet folytattak, és már a kifutást követő napon, október 6-án felfedezték a francia köteléket. Host kiváló képességű parancsnok volt, azonban most csak két fregatt volt vele. Zászlós hajója, az Amphion. Host ugyanis ragaszkodott a nelson kapott fregathoz, pedig arra akkor már ugyancsak ráfért volna egy generáljavítás valamint az aktív. Így aztán nem tehetett mást, igyekezett minél távolabbról figyelni a háromszoros túlerőben lévő francia flotta mozgását. Dubagyé először üldözőbe vette a két angol fregatot, azok azonban könnyedén kitértek a harc elől. A franciák ekkor visszafordultak Ánkona irányába. Host nem követte őket, hanem visszatért Lisszára. Október 9-én ott csatlakozott hozzá a 32 ágyus Cerberus Fregat és a 18 ágyus Akorn Sloup. Így megerősödve és a harci vágytól nébileg elvakulva, az angol kötelék Ancona fele indult, abban a hitben, hogy a franciák visszatértek a kikötőbe. A széllel szemben cirkálva napokig tartott, mire elérték ankonát. a kikötőt azonban üresen találták. Az angolok azonnal megfordultak és száguldottak vissza Liszára, de a franciáknak a nyomát seblelték. Ekkor Hozt korfú felé indult, az hívén, hogy a francia kötelék talán arra fele tart. Mindeközben Dibardyé észrevétlenül meghúzódott az angolok háta mögött, és a számára kedvező szélben békésen keringett a Szebenikó környéki szigetek körül, Várva, hogy szabaddá váljon az út Lissza felé. Október 21-én, a reggeli órákban megközelítette a szigetet, s miután megbizonyosodott róla, hogy egyetlen angol hajó sincs a közelben, támadásba lendült három fregatjával, a favorittal, a koronnal és a belodával. De jé egy percet sem vesztegetett. Rövid ágyúzás után partra tette kicsin csapatát, és rögtön neki a raktárak lerobbolásának, valamint a kikötőben talált több tucatnyi csempész és bárka felgyújtásának. A nagyobb és értékesebb hajókra a franciák zsákmánylegénységeket raktak, és ankonába vitték őket. A sziget lakói kiürítették a kikötőt, és a hegyekbe vonultak vissza. Dübadjé lehetőségei azonban a hajó ágyuk lőtávolságán kívül véget értek. A szigetet védő milícia szervezetlen és képzetlen volt ugyan, ám többszörös túlerőben voltak a francia-olasz csapatokkal szemben. A szigetlakók közül jó páron ráadásul lőfegyverekkel is rendelkeztek, és hamarosan muskét a golyók kezdtek elsővíteni az olasz katonák feje körül. A sziget teljes megszállása nyilvánvalóan túl nagy falat lett volna Libergy éjszámára, így aztán a vállalkozás megmaradt a féle jó sikerül kommandós akciónak. Miután apostítással végeztek, a csapatok ismét hajóra szálltak, és a kötelék elhagyta Liszát, hogy a gazdagsákmányjal együtt visszatérjen Ankonába. Eközben az angolok körbe-körbe keringtek az atrián, el egészen korfúig, a franciákat keresve. Végül aztán újra északi irányba fordultak. Lisa felé közeledve, a még mindig égőraktárak és hajók füstje már messziről megvilágosították hozt előtt, hogy milyen csúnyán átverték. Az angolok nem sokat kérdezősködtek a szigeten, hanem azonnal Dubardyé után eredtek. Ekkor azonban már régen késő volt. A franciák zavartalanul futottak be Anconába, a zsákmányodt hajókkal együtt. A franciák olyannyira hiány szenvedtek tengeri hősökben, hogy még Dubardyé és is kis sikere is nagy érdeklődést és ünneplést váltott ki Franciaországban. Sorra érkeztek Anconába a gratulációk, közöttük Napoleoni. Dübárgyiért pedig 1811. február 24-én ellentenged nagyjára léptették elő. Az angolok számára az első menet valóban nyilvánvaló kudarcot hozott. Na, és a folytatás sem volt sokkal jobb. Az októberi fiasko után azonnal blokád alá vették Ankodát, azonban a blokád meglehetősen hézagosnak bizonyult. Különösen miután novemberben az Amphion és a Volázs összeütköztek, s mindkét hajó olyan súlyosan megsérült, hogy javításra, máltára kellett őket vontatni. A britek szerencséjére azonban a Montagu időközben visszatért az Adriára, így Dubágyé nem tudta kihasználni ezt az alkalmat. Az év végére a franciák is erősítést kaptak. Befutott velencéből két 40 ágyós fregatt, a Dané és a Flor, amelyek az angol blokádot könnyedén kiátszva, minden gond nélkül megérkeztek Ankodába. 1811. januárjának a végén a Montagot visszarendelték Angliába, méghozzá meglepő módon úgy, hogy nem gondoskodtak a pótlásáról. A franciák ráadásul úgy tudták, még az Amphion sem tért vissza a javításról. Ankonából nézve tehát úgy látszott, hogy a körülmények kedvezőek a liszai vállalkozáshoz. Váratlanul még 500 főnyi francia-olasz katonát is sikerült előkeríteni a partra szálláshoz. ezúttal sem sokat teketóriázott. Miután befejezte hajói felkészítését, 1811. március 11-én kivezényelte flottáját a nyílt tengerre, azzal a céllal, hogy befejezze a kis Adriai sziget meghódítását, és ezzel ellenőrzése alá vonja az Adria északi részét és a Velencébe vezető útvonalakat. A csata A francia-olasz köteléket három 40 ágyus francia fregat, a Favorit, a Dané és a Flor. Továbbá három olasz, ténylegesen egyébként velencei fregatt, a 40 ágyús Koron, valamint a 32 ágyús Belona és a Karolina alkotta. A flottához tartozott még a 16 ágyús korvett, a szintén 16 ágyús Principessa de Augusta Brig, egy ágyús Hebek és két ágyudasszád is. A hajók fedélzetén összesen mintegy 2600 ember tartózkodott, közöttük 500 katona, akik a leendő liszai helyőrséget alkották volna. Az angolok már várták, hogy a franciák újból megpróbálkoznak a sziget elleni támadással. A korábbi történésekből okulva ezúttal nem kóboroltak el messzire, hanem erőiket koncentrálva liszák közelébe várakoztak. Host kicsiny flottájához tartozott a 32 ágyús Amphion és Cerberus, a 38 ágyús aktív, valamint a 22 ágyús volás korvett. Az ágyuk száma a hajók tervezésekor hivatalosan megadott adat. A kapitányok természetesen igyekeztek lehetőleg minél több ágyúval felszerelni hajóikat. Így aztán valószínűleg az angol és a francia hajókon is több ágyú volt a hivatalosan megadott számoknál. Az angol fregatokra utólag felszerelt karronádok például nem szerepelnek a fenti számadatokban. Az ágyok számában meglévő francia fölény még akkor is jelentősnek tűnik, ha figyelembe vesszük, hogy a kisebb hajók nem vettek részt ebben a csatában. Azonban az angoloknak ezúttal is jelentős minőségi fölényük volt, különösen az ember anyag tekintetében. A tüzéreik jobban céloztak és gyorsabban lőttek, mint a franciák. Matrózaik képzettebbek és gyakorlottabbak voltak. A fregatok fiatal kapitányai pedig az innen-onnan összeszedett francia-olasz kötelékkel ellentétben összeszokott csapatot alkottak, mivel az 1810. júniusi Triest elleni támadás óta együtt tevékenykedtek. Ráadásul fiatal koruk ellenére valamennyien jelentős harci tapasztalatokkal is rendelkeztek. És, mint utóbb kiderült, döntő fontosságú előny volt, hogy az angolok jobban ismerték a liszai vizeket. 1811. március 13-án, hajdali három órakor, a sziget északi oldalától mint egy két mérföldnyire északra cirkáló aktív, Idegen hajók közeledését észlelte északnyugati irányból. A hajó kapitánya, James Gordon, azonnal megfordult, hogy tájékoztassa az angol komodórét. Host rögtön szembefordult a közeledő franciákkal. Ahogy egy kicsit kivilágosodott, már a sziget északi partjáról is látni lehetett a közeledő ellenséget. Az angol hajók ekkor Lisa és Lesina vagy Kvár sziget között cirkáltak. A franciák tehát nem tudhatták pontosan, milyen erős ellenféllel állnak szemben. Az elszánt francia parancsnok azonban rá jellemző módon ezúttal is habozás nélkül támadásba lett dőlt. Valójában Dübergyének nem is volt rá semmi oka, hogy kitérjen a harc elől. Flottája mint egy kétszeres túlerőben volt, és az újdonsült nagy el volt számva, hogy döntésig viszi a dolgot. Hat óra körül két oszlopba rendezte flottáját. A jobboldali oszlopot Dubágyé vezette a favorittal. Mögötte haladt a Flor, aztán a Bellona, és végül az oszlop végén a Merkur. A baloldali oszlop élén a Dané haladt. Mögötte vitorlázott a Korona, és végül a Karolina. A baloszlop mögött haladtak a kisebb hajók is, közöttük a szárazföldi csapatokat szállító ágyudaszádok. Ezek azonban a csata kimenetelébe nem szólhattak bele. A francia hadrend tehát valóban Nelson Trafalgari csata a másolata volt, és nem véletlenül nevezik a történészek ezt az ütközetet kis Trafalgárnak. Az angol hajók felzárkóztak, és egy hézagmentes vodalban fejlődtek fel. A köteléket olyan szorosra zárták, hogy az egyes hajókat csak néhány méter választotta el egymástól. Az angol csatasorban nem volt olyan hézag, mint annak idején a franciában Abikurnál, vagy Trafalgarnál. ahol a harcrenden át lehetett volna vágni és széttördelni azt. Márpedig a francia ellent nyilvánvalóan ez volt a szándéka. Hajói a számukra kedvező szélben jobb felől közeledtek az angol hajókhoz. Az angolok a szembeszélben, cikkzakkolva, új szintén az ellenség felé tartottak. Majd, amikor a két lotta már megközelítette egymást, dél-keletnek fordultak, Lisa északnyugati nyugati partja felé. A gyenge szélben azonban a hajók csak lassan, alig három csobós sebességgel haladtak. Így aztán már majdnem kilenc óra volt, amire lőtávolságra közelítették meg egymást. Mielőtt azonban az angolok tüzet nyitottak volna, hozt leadott még egy utolsó híresé vált jelzést. Remember Nelson, azaz emlékezzetek Nelsonra. A hatás, elemi erejű volt. Harmbé, a volás kapitánya írta később. Ezernyi héjenzés tört fel minden torokból. Soha, amíg élek, nem fogok még egyszer ilyen lelkesítő és dicsőséges pillanatot látni. Az angoloknak megvolt az okuk az örömre. Düberdjét rafalgárt terve, ugyanis már az első lövések leadásakor Sőt, még az előtt csődöt mondott. Először is a gyenge szélben hiába feszítette kihajtóira minden négyzetcentiméternyi vásznát, mégis keservesen lassan tudtak csak előre haladni. A hajókból így hiányzott az az átütő lendület, ami szükséges lett volna a szorosra zárt angol vonalak áttöréséhez. A francia parancsnok alig hanem abban bízott, hogy a Lisa partisziklái felé közeledő angolok kénytelenek lesznek megfordulni, s fordulás közben aztán majd könnyedén megbonthatja a vonalukat, és hajó-hajó elleni párbajokra kényszerítheti őket, ahol érvényesítheti a hajói túlerejét. Az angolok azonban nem fordultak ki, hanem haladtak tovább az ütközési útvonalukon Lisa felé, a legsúlyosabb, utóbb végzetesnek bizonyuló hibát azonban akkor követte el a francia ellentengér nagy, amikor nem zárkóztatta fel hajóit egységes csatasorba. A favoritot ugyanis olyan gyorsan hajszolták előre, hogy az oszlop többi hajója messze lebaradt mögötte. A harci lázban ébő Dubár így lényegében egyedül rontott neki az egész angol köteléknek. Nyilván az volt a szándéka, hogy vagy áttörje az angol vonalat az ámfion mögött, vagy pedig a jól bevált francia módszer szerint orral neki menjen az angol hajónak, és így állítsa meg a brit köteléket. A francia hajó tehát orral fordult ellenfele-felé. Igen, ám azonban az gyenge szélben csak lassabb volt képes ezt megtenni, és lassan volt képes az angol hajót megközelíteni. Így remek célpontot nyújtott a brit tüzéreknek, méghozzá úgy, hogy saját maga nem volt képes válaszolni az angol ágyuk lövéseire. 8 óra 45 perckor az Amphion és az aktív leadta az első sortüzet a közeledő favoritra. A hatás döbbenetes volt. Volt ugyanis még valami, amiről Döbedjé nem tudott. Az, hogy az angol fregatokat ilyen kis hajóknál némileg szokatlan módon felszerelték néhány 32 fontos karodáttal is. Ezek a rövid csövű lövegek csak kis lőtávolságokon voltak hatásosak, ott azonban mindent elsöpörtek. A lövedékeik átütötték a francia hajó palánkjait, s hosszában végig söpörtek a fedélzeteken. No, és ez még nem volt minden, mert volt még egy fegyver az amfíodon, amiről a franciák nem tudtak. Ez egy öt és fél hüvelykes, forgatható tarackot jelentett, ezt szerelték fel a hajó fedélzetére. Ezt a tarackot most 750 muskétagolyóval töltötték meg, s végig kartácsolták vele a favorit fedélzetét, szabályos vérfürdőt rendezve a francia hajón. Ekkor esett el a kapitány, a favorit parancsdoka is. Az angolok valószínűleg látták a kapitány halálát, és azt hihették, hogy a kapitányi ruhába lévő alak Dubágyé volt. Feltehetően ezért olvasható az angol írásokban az, hogy Dubágyé már az első lövések egyikétől elesett. Ám Dubágyé ekkor még élt, és nyilván látta, hogy kutyaszorítóba került. A rohamot nem folytathatja, mivel kiszámíthatta, ha sikerülne is elérnie az angol hajót. Amire odaér, nem marad épp kézláb embere a fedélzeten. Barra nyilvánvalóan nem fordulhatott, hiszen mellette elhaladva az angol vonal összes hajója végig volna. Ráadásul ezzel keresbe fordult volna saját közeledő hajói előtt. Ha jobbra fordul, és párhuzamosa haladva az amfionnal, tűz bajt folytat vele, akkor viszont Tatfel felől, kiteszi magát az aktív támadásának. A baloldali oszlop hajói ekkor már harcban álltak az angol vonal két hátsó hajójával. Dübargyi oszlopának a többi hajója azonban még mindig olyan messze volt, hogy az angolok két első hajója nyugodtan koncentrálhatta a tüzét a francia zászlós hajóra. Így aztán Dubágyé kockázatos lépésre szánta el magát. Jobbra fordult, de nem haladt párhuzamosan az ámfionnal, hanem megpróbálta megelőzni azt, hogy átvágjon előtte. Merész döntés volt, hiszen a liszai parti sziklák ekkor már alig 250 méterre voltak a hajók túl. Az angolok azonban... Látszólag olyan nyugodtan hajóztak a sziklák felé, hogy duvágyé, azt hihette, még van előtte elég tér ahhoz, hogy végrehajtsa a manővert. Tévedett. Talán ekkor is Nelson példája, és az abukiri csata lebegetett a francia parancsnok szeme előtt. Az Amfiont még sikerült megelőznie, ám amikor éppen keresztbe akartak fordulni előtte, a favorit hirtelen erősen megrázkódott. A hajó felfutott az egyik partmenti szikla zártonyra, s mozdíthatatlanul megült azon. A hajótest több helyen is léket kapott, súlyosan megrongálódott az árbózata is. Na most már hoznak is fordulnia kellett felé, ha csak nem akart az vinni a flottáját. Egyidejű fordulót vezényel a hajóinak, és amiközben kanyarodtak, az Amphion egy pusztító oldalsortüzet zúdított az átonyon ülő francia hajóra. Gordon kapitány sem tudott ellenállni a kísértésnek, és nem az ászlós hajóval együtt, hanem mögötte fordult, s így az Aktív is megsorozta a favoritot. Ez a manőver viszont azzal járt, hogy az angol vonalban az Aktív és a Cerberus között nagy rés keletkezett. Ezek a favoritra leadott utolsó lövések végeztek Dibardyéval is. A francia nagy nem magától a lövedékektől esett el, hanem egy a fahajók legénységére talán még nagyobb veszélyt jelentő ellenség végzett vele. A becsapódó lövedékek által a hajótestből kiszakított és nagy sebességgel szerteszélt repülő faszilánkok. Ezek sebesítették meg annyira súlyosan, hogy már arra sem maradt idő, hogy levigyék a kötözőhelyre. Ott a fedélzeten elvérzett. Vele a francia-olasz kötelék elveszítette egyetlen valamire való is. A csata után egyébként host elismerőleg emlékezett meg a francia admirálisról. Mint ahogy az angolok általában tenni szokták, hogy utólag a már legyőzött ellenség dél. Igazság szerint bátor ember volt. Azt kell, hogy mondjam, a rettenthetetlenség ragyogó példáját mutatta az alatta szolgálóknak. Kihajózott Ankonából, 500 katonával a fedélzetén, és mindent megtett azért, hogy megszállja Lisszaszigetét és helyőrséget helyezzel el rajta. A gondviselésnek hála, hogy azon a napon meg tudtuk akadályozni ebben. Örök talány, hogyha életben marad és sikerül egy másik hajóra átszállnia, Dubardyé győzelemre tudta-e volna vinni az volt táját. A lehetőség legalábbis meg lett volna erre, hiszen egyrészt a franciák még a favorit elvesztése után is jelentős túlerőben voltak. Másrészt pedig a biztató kezdet után a hadi szerencse nem sokára elpártolt az angolok túl. A forduló menőver után az angol vonal részben gordon szabálytalan fordulása miatt két részre szakadt, és ez a két rész a küzdelem hevében más egymástól. Az angol kötelék két hátsó hajója rövidesen nehéz helyzetbe került. A fordulás miatt az angol hajók a tattyukat mutatták a közeledő ellenségnek. A favoritot követő francia hajók még nem voltak hatásos lőtávolságban. A másik hajói viszont igen, és ki is használták a kiváló lehetőséget, hogy sebeshető tattyuk felől sorozzák meg az angol fregatokat. A Danei egyik szerencsés oldalsortüze rövidesen szétszúzta a Cerberus kormány szerkezetét. A kormányozhatatlan angol hajó ezzel gyakorlatilag kiesett a harcból, igen nehéz helyzetbe hozva ezzel a volást. A 22 ágyús kis angol korvet ugyanis most már egyedül nézett szembe két 40 ágyús ellenséges fregattal. Hát csak kettővel, miután a harmadik fregatt, a Karolina úgy vett részt a csatába, mintha tulajdonképpen ott sem volna. Részben társai is akadályozták a tüzelésben, de a hajó parancsnoka, palikucsia hadnagy is valahogy úgy vélhette, hogy a biztonság az fél egészség, És mindvégig igyekezett minél messzebbről szemlélni a harcot. Jó, hát néha-néha nagy távolságról megeresztett egy-egy sortüzet, de a lövedékei vagy céltévesztettek, vagy egyáltalán el sem értek az angol hajókig. Az itt kialakuló helyzetet látva, a Gordon kapitány az aktívval kivált az Amfion mögül, és avolás segítségére indult, ami miatt viszont rövidesen az Amfion került nehéz helyzetbe. Időközben ugyanis végre befutott a Flór és a Bellóda is, stat felől támadva, láthatólag agyon igyekeztek, hogy harapó fogóba fogják az Amfiont. Ezt elkerülendő, hoz délkeletnek, majd keletnek fordult. Peregyé, kapitány, a Florral nagy nagyívben fordult utána, és igyekezett a Tat felől tüzelési helyzetbe kerülni. A két fregatt egyik sortüzet a másik után zúdította az angol hajóra, és tüzéreik olyan gyorsan tüzeltek, ahogy csak bírtak. De az angol tüzérek itt is megmutatták, hogy bizony ők a szakmájuk legjobbjai, és minden egyes sortűzre kettővel válaszoltak. Oszt végül feladta a kelet felé való menekülést, s hirtelen keresztbe fordult a flor orra előtt. Az angolok balról, az orrész felől egy jól irányzott oldal végig söpörtek a flor fedélzetén, csak nem ugyanolyan pusztító hatással, mint korábban a favorit esetében. A flor árbócai komolyan megrongálódtak, peregyi kapitány pedig annyira súlyosan megsebesült, hogy le kellett vinni a fedélzetről. A flór átmenetileg mozgásképtelenné vált, az angolok azonban nem tudtak végezni a meggyengült ellenfél mert közben a belona tart felől tökéletes lőhelyzetbe került. Hogy mérsékeljék az elkerülhetetlen csapás súlyosságát, az angol hajón a tisztek és a legénység igyekezett fedezékbe kerülni, és meghúzni magukat az ágyuk mögött. Igen, ám csak hogy a belona sortűze amely rövidesen valóban erdődült, szinte semmiféle kárt nem okozott az anfiomban. Egyesek szerint azért, mert attól való félelmükben, hogy eltalálják az angol hajó mellett álló flort is, a sor tűzben nem vett részt minden ágyú. Bár én valószínűnek tartom azt a véleményt, miszerint az olasz tűzérek ezúttal is olyan pacsékul céloztak, mint 55 évvel később. Az ámfionnak így aztán sikerült kifordulnia a flór bellől, és jobb oldalát fordítania a bellóda felé, hogy viszonozza az ágyú tüzet. A baloldali lövegek továbbra is a flórt lőtték. Az angol vonal túlsó végének közben válságos helyzet alakult ki. A mozgásképtelen Cerberuszt a korona tartotta tűz alatt. A Dané pedig a kis volázsral került szembe. A francia fregatt túl erejében bízva először megpróbálta lerohanni az angol hajót. A volás órában elhelyezett 32 fontos karonádok azonban hamar más belátásra bírták Nemo kapitányt, a Dané parancsnokát. A franciák a közelharc helyett inkább visszahúzódtak biztonságosabb távolságra a karonádok hatásos lő távolságán kívülre. 18 fontos ágyóikkal aztán innen verették a volást. Rövidesen szinte teljesen harcképtelenné tették az angol korvetet, és végül már csak az angolok egyik tatfedélzeti, hat fontos löveget üzelt az ellenségre. A francia-olasz hajók nyerő helyzetbe kerültek. A szétlőtt volázs és a kormányozhatatlan Cerberus már nem szólhattak bele a csata kimenetelébe. A közeledő aktívval szemben pedig, még a láthatóan semlegességre törekvő Karolina nélkül is, Túlerőben voltak. Ekkor azonban váratlan és érthetetlen dolog történt. A győzelem küszöbél álló három fregatt hirtelen észak-keletnek fordult, és minden vitorlájukat felvonva menekülni kezdtek leszína felé. A bizar egy látvány lehetett, hogy a magányos aktív elszántan üldözi a három nála jóval erősebb hajót. Eközben az Amphion továbbra is harcban állt ellenfeleivel. Az angolok most újra a flórral koncentrálták a tüzüket, s ügyes manőverezéssel igyekeztek a belonával szemben pajsként használni a francia hajót. A féle kergetőzés alakult ki a mozgás képtelen flór körül, amely aztán végül 11 óra tájékában bevont az ászlaját. Hosznak azonban nem sok ideje maradt, hogy örvendezzön a sikerének, a belonna tüzelése egyre több kárt okozott a brit hajóban, és még a 16 ágyos kis Merkur Brig is elég közel merészkedett ahhoz, hogy tűz alá vegye az angol fregatot. A Merkurt az Amphéon 18 fontos ágyúinak néhány jól célzott lövése hamarosan elkergette. A Belona azonban meglepő elszántsággal folytatta tovább a közelharcot. A két hajó tűzpárbaja közben azonban egy váratlan esemény történt. Néhány 18 fontos lövedék, amely az angolok szerint a belonáról érkezett, a flor közelében csapódott be. A francia fregaton viszont úgy látták, hogy az Amphionról lőttek rájuk. A felbőszült legénység zúgolódni kezdett, majd egy tiszt letépte és a tengerbe hajította a megadást jelző zászlót. Ezzel aztán a kapitulációt érvénytelennek nyilvánították. Miután a belonával vívott harc teljesen lekötötte az angolokat, akik éppen ezért zsákmánylegénységet sem tudta küldeni a Florra. a franciákat senki sem akadályozhatta meg abban, hogy amennyire lehetett, gyorsan reddbe szedjék a megtépázott hajót, és mi alatt az Amphion és a belóna az utolsó csapásokat mérték egymásra. Felhúzzák a vitorlákat, és kelet felé eltávolodjanak a küzdőfelektől. Mire körül a belona, melyen a parancsnok, Dúdó kapitány is elesett a küzdelemben, bevonta az ásloját. a flor már az anfionágyúinak a lő távolságán kívülre került. Elhaladt a sérült Cerberus és volás mellett is, amelyeken viszont azt hitték, hogy a hajó már angol kézen van, és az aktívot követi a menekülő ellenség üldözésében, így aztán nem lőttek rá. Az Amphion pedig annyira súlyosan megrongálódott a harcban, hogy legénységen nem is gondolhatott a hajó üldözésére. Ekközben a sérült korona egyre jobban lemaradt a Karolina és a Dané mögött. Fél egy körül, olyan másfél órányi hajsza után az aktív már olyan közel került, hogy a fedélzeti kilenc fontos lövegei is elérték a menekülő olasz hajót. Fél kettő körül pedig az angolok végre utolérték a koronát. Az olasz fregatot úgy szóval az utolsó pillanatban sikerült elkapni, mielőtt még éppen beért volna a leszinai parti ütegek védelme alá. Persze Liggyó igazából azonban nem is annyira a parti ütegek, mint inkább a Danni segítségébe reménykedett. Némó kapitány azonban úgy döntött, hogy nem veszi észre, mi történik közvetlenül a hajója mögött. Maka tartotta az irányt leszína felé. Természetesen nem segített a Karolina sem, amely a harcban az utolsó, a futásban viszont az első volt, és éppen ekkor futott be a leszina kikötőbe. A Flor az aktív mögött haladt, de ő valóban nem volt olyan állapotban, hogy segíteni tudott volna a koronának. A küzdőfeleket nagy évben kikerülve, a súlyosan sérült hajó még éppen be tudott futni a kikötőbe, de allig, hogy megérkezett, ledölt a fő és a tatárboca. A magára hagyott korona egy órás közelharc után végül aztán megadta magát. Fél háromkor Pasarigyó kapitány bevonta a hajó zászlaját, és a fedélzetére engedte az aktívról érkező zsákmánylegénységet. A Lisszai csata ezzel véget ért. Miközben az aktív legénysége azt figyelte, hogy hogyan szállja meg a zsákmánylegénység a koronát, az ellenkező irányból Lissza felől, egy nagy, fekete füstoszlopot láttak felebelkedni. Az átonyra futott favorit utolsó pillanatainak lehettek szemtanúi. A francia fregat szilárdan megült az szikla záthagyon. A testén lyukak tátongtak, árbócai súlyosan megrongálódtak, a fedélzetein halottak és sebesültek tucatjai hevertek. A hajó valamennyi tisztje elesett vagy súlyosan megsebesült. Az altisztek vezetésével a legénység mindent elkövetett, hogy valahogy levergődjenek az átonyról és csatlakozzanak a flottához. Csak hát minden erőfeszítés hiába való volt. A parancsnokságot végül Giflinga ezredes, a Lissa megszállására vezényelt szárazföldi csapatok parancsnoka vette át. Látva a csata kimenetelét, megparancsolta, hogy a legénység szálljon partra a hajót pedig gyújtsák föl, hogy ne kerülhessen az ellenség kezére. A sebesülteket csónakkal szállították ki a partra, majd a legénységből utolsóként távozók felgyújtották a hajót. Délután négy óra körül a tűz elérte a lőporraktárakat, s több hatalmas robbanás teljesen megsemmisítette Dubágyié zászlós hajóját. A legénységből csak 230 fő maradt életben jutott ki a szigetre, ahol viszont a felfegyverkezett helyi lakosok várták és elfogták őket. Néhányuknak később sikerült megszökniük s egy zsákmányolt bárkán átvitorlázni Leszidára vagy Hvárra. A csata véget ért, de egy váratlan esemény rövidesen további áldozatokat szedett. Az aktív által vontatott koronán hirtelen tűz tört ki. A szétrepülő szikrák az aktívot is veszélyeztették, ezért elengedték a vontató kötelet. Az olasz legénység között kitört a pánik, és tömegével ugráltak a vízbe, hogy átusszanak az aktívra. Eközben az angol legénység elkeseredett küzdelmet folytatott a lángokkal, amelyeket végül is sikerült megfékezni, de nagy árat fizettek érte. Öt brit tengerész veszítette életét a tűz közben, s a menekülő olaszok közül is sokan a vízbe fulladtak, amikor megpróbáltak átúszni az angol hajóra. Ezek és a csata veszteségei némileg beárgyékolták a fényét. A britek végül összesen ötven halottat és 150 sebesültet veszítettek azon a napon. Huszt maga is megsebesült, Számos zúzódás mellett egy lőtsebet is kapott a jobb karjába, de a csata végéig nem hagyta el a fedélzetet. A francia-olasz kötelék pontos veszteségét csak megbecsüldi lehet. Közel 200 halottat és 450 sebesültet írhattak a veszteség listára. Miközben a francia-olasz flotta súlyos vereséget szenvedett, Kisilyen mégis majdnem sikerült elérni az eredeti céljukat, Lissa elfoglalását. A principesza di Augusta Brig ugyanis valahogy leszakadt a köteléktől, s a kapitánya úgy gondolta, hogy a már zajló csatában úgy sem tud érdebe beavatkozni, hát ezért inkább az eredeti célpont a Lissa-i kikötő felé vette az irányt. A hajó megjelenését a helyi vezetők úgy értelmezték, hogy hát a Csatlako nyilván a francia győzelemmel ért véget, és elrendelték a megadást. Csak az Amphion két véletlenül éppen a kikötőbe tartózkodó altisztje vette rá őket, meglehetősen hosszas győzködéssel, hogy újra felvontják az ászlót. Egyébként a Principessa, csak úgy, mint a csatában résztvevő többi kisebb francia hajó, minden nehézség nélkül visszatért Ankodába. Köszönhetően annak, hogy az angoloknak a csata végére már nem maradt olyan épp hajójuk, amivel üldözőbe vehették volna a szélrózsa minden irányába menekülők is vitorlásokat. Az ütközet rávilágított egyébként arra is, milyen helytelen Nelson trafalgári taktikája akkor, amikor egy jól felkészült, egységes, elszánt ellenféllel szemben próbálják megalkalmazni. Valószínűnek tűnik, hogy a liszai csata tapasztalatai is közrejátszhattak abban, hogy a háború után az angol admiralitás újra kötelezővé tette az ütközetben a csatasor kialakítását. A csata után Közvetlenül a csata után a britek hivatalosan is megszállták mint egy ezer főnyi katonaság szállt partra, a kikötőt komolyan megerősítették, és átkeresztelték Fort St. George-nak. Kormányzónak George Duncan Robertson ezredest nevezték ki. Hogy aztán a tenger felől is biztonságba tudják a szigetet, a 74 ágyus Eagle csatahajót az Adriára vezégyelték. Mivel az angolok vitathatatlannak érezték, hogy a Flór megadta magát, Host egy udvarias levélben arra kérte a Flor parasnokát, hogy hát hajóját és kardját adja át az angol haditengerészetnek Hiába ez a romantika korszaka volt. Bár a romantika mellett hoztott nyilván gyakorlatiasabb megfontolások is vezették. Ugyanis az értékes francia fregatér jókora zsákmány díj ütötte volna a markát, ami korán sem volt egy elhanyagolható szempont. A súlyosan sebesült peregyé helyett a Dané kapitánya Némó válaszolt. Hasonló a udvarias viszont levelében azt írta, hogy a florzászlaját nem bevonták, hanem előtték. Egyébként pedig Hoszt kérésével forduljon a francia császárhoz. Hát azt erről inkább lemondott, és rövidesen visszautazott Angliába, ahol is lovaggá ütés, kitüntetés, és a tömegek éjjelzése várta. Az elfogott korona Daedalus néven 38 ágyús fregatként állt angol szolgálatba. A belonát pedig Dauer néven hajóként használták. 1811. november 29-én a britek egy másik fregat csatában is nyilvánvalóvá tették, ki az úr az Adrián. Ezen a napon a James Gordon parancsnoksága alatt álló három angol fregatt, a 38 ágyus Active, valamint a 32 ágyus Alcest és Unit, Pelagóza közelében találkozott két 40 ágyús francia fregattal, a Paulin és a Pomon nevűekkel, valamint a kisebb Perszán korvettel. A csata végén csak a Paulinnak sikerült elmenekülnie a britek elől, a győzelem Gordon egyik lábába került, de ez nem gátolta a tisz további előmenetelét, bár a napoleoni háborúk után jobbára már csak szárazföldi beosztásokat kapott. 1869-ben, halála évében, Gordon Aldenger nagy volt az csata utolsó, még életben lévő veteránja. Kevésbé szerencsésen alakult hossz további pályafutása. Angliába való visszatérése után lovaggá ütötték, majd aztán novemberben megkapta a vadonatúj 38-ágyus Bashan Fregat parancsnokságát, és visszavezényelték az Adriára. 1812 nyarán már újra Velence előtt cirkált, majd a déli Adrián és Korfú környékén hajtott végre kisebb vállalkozásokat, ellenséges hadi és kereskedelmi hajók, illetve parti célpontok ellen. 1813. július 3-án Thomas Fremantle ellentenger nagy helyetteseként vett részt fiú bemegszállásában. 1814-ben pedig Trieste, Raguza és Kattáró sikeres ostromában. Közben azonban betegsége kiújult, és 1814. májusában vissza kellett térnie Angliába. Hazaérve kénytelen volt megállapítani, hogy a szolgálata során Főleg a zsákmánypénzekből szerzett vagyona nagy részét távol létében apja eltékozolta. Miután átmenetileg felépült a betegségéből, és a háború is véget ért, Sir William Host megdősült, és 1817. áprilisában elvette Lady Harriet Walpole-t. A jó sikerült házasságból hat gyermek született. Azonban 1817 után az állandóan betegeskedő host már nem kapott komolyabb beosztást. Élete hátralevő éveit a tuberkulózissal vívott harc töltötte ki. Utolsó napjait Kabenben töltötte, ahol felesége ápolta. 1828. december 6-án el, mindössze 48 éves korában. A Lisszai csata egy újabb szeg volt a kontinentális zárkoporsójában. Az amúgy is ezer helyen eresztő blokád 1813-ban Napóleon uralmának hanyatlásával végleg összeoblott. Megjegyzések A Lisszai csata nem tartozik a haditengerészet történetének legfontosabb fejezetei közé. De érdekessége véget, és az Adriához való kötődésünk miatt ezt választottam első témaként. Főleg a Great Sea Battles nevű könyvre, és a The Clippen von lissa című német weblapra alapozva. A fordításnál voltak nehézségeim, például a különféle tengerész tiszti raggokkal. Igazság szerint máig sem tudom, hogy mi a pontos magyar megfelelője, már ha egyáltalán vad ilyen, a Fandrich, vagy az de vagy Szűri Az egyszerűség kedvéért ezeket altisznek és zászlósnak fordítottam, amivel remélhetően nem tévedtem nagyot. Ami a fordítás során a leginkább feltűnt, az az angol száz történelem szemlélet uralba. Az említett német weblapon kívül ugyanis egyetlen más angol nyelvű írás sem tesz, még csak egy említés sem első sikeres Lissza elleni támadásáról. A francia tengernagyjal az angolok egyébként is meglehetősen lekezelően bánnak, mint minden más nem angol tengerészsel, Még host egy láng zseni, Nelson kedvenc tisztje, brilliány stratéga és rebek taktikus. Addig érőleg fejebb annyit jegyeznek meg, hogy jó tengerész és bátor ember volt, de a stratégiai képességeit egy lapon sem lehet említeni hostéval. Ebből következően az angolok szerint host valamennyi sikere egy zseniális, előre kidolgozott haditerv megvalósítása, míg Dubardyé minden győzelme valami véletlen szerencse. Nem vitatom hozt képességeit, de méltánytalannak tartom Dubardyé ilyen minősítését. Lehet, hogy nem ő volt az új francia Nelson, de abból ítélve, amit róla megtudtam, személy szerint kimondottan tehetséges tisznek látom. Az angol gyakorlathoz képest viszonylag későn, 19 évesen lépett a haditengerészet kötelékébe. Hoszt, ilyen idősen már hadnagy volt, önálló hajóparancsnok, és több nagy tengeri csata veterátja. Pályafutása kezdetén Dibagyi egyik hadifogságból a másikba esett, azonban mindig, mint beosztott tiszt, tehát ezekért nem ő tehető felelőssé. Mind parancsnok, mind végig jól szerepelt. Több sikert ért el az angolokkal szemben, amit nem lehet egyszerűen csak szerencsének tekinteni. A Proszepine elleni éjszakai támadás, vagy a Lisánál alkalmazott taktika egy ötletes, vállalkozó szellemi parancsnokra val. Lisánál azon bukott meg, hogy nyilván a harci elvakulva hajójával túlzottan előre futott, mint Cullingwood-trafalgárdál szétforgácsolva ezzel a francia köteléket, és legyengítve a támadás erejét. Mindazonáltal a csata még a favorit kiesése után is megnyerhető lett volna, ha nem Dubágyé az egyetlen tehetséges tiszt az egész francia-olasz kötelékben. A bal oszlop három fregatjának a megfutamodása jól mutatja a francia haditengerészetbe uralkodó viszonyokat. Pontosnak tartom itt megegyezni, hogy nálamnál nagyobb hadtörténészek is többször felhívták a figyelmet arra, hogy egy csatát nem csak a győztesnek kell megnyernie, hanem bizony a vesztesnek is el kell veszítenie. Azaz a csata kimenetelét a vesztes fél döntései is meghatározzák. Az az első prő győzelemsorozat, amit a brit haditengerészet a franciákkal szemben aratott a forradalmi, majd a napóleoni háborúkban, nem csak a brit flotta kiválóságának, hanem bizony a francia flotta hitványságának is volt köszönhető. Nelson például alig, ha érhetett volna el ilyen sikereket de Ruiter és a kolabeli holland flotta ellen. Természetesen nem azt akarom ezzel mondani, hogy a franciák valami fai alapon voltak alsóbrendűek az angolokkal szemben. A francia tengerészek mindig bátran harcoltak és Azokban a ritka esetekben, amikor rátermett parancsnokok vezették őket, mint Tourville vagy Suffren, eredményesek is. A francia flotta sikertelenségét elsősorban a 17. század végén uralkodóvá vált, szárazföldi szemlélet okozta, amely a flottának csak kisegítő, másodlagos szerepet tulajdonított. Ehhez idomult az alkalmazott taktika is, mely a tengeri ütközetek elkerülésére és a kereskedelmi hajók elleni harcra törekedett. Kvázi ezzel a taktikával bukott aztán meg a német haditengerészet is mindkét világháborúban. A francia flotta tehát akkor minden nagy csatájában a passzív fél szerepét játszotta. Ez a szemlélet a 18. század végére kezdett csak megváltozni. Az amerikai függetlenségi háborúban a franciák újra támadólag léptek fel a tengereken, és előkerült néhány tehetséges admirálisok is, mint például Souffrein vagy de Grasse, akik képesek voltak legyőzni az angolokat. Mindez vezethetett volna francia flotta megújulásához is, a forradalom azonban véget vetett mindennek. A forradalom utáni francia haditengerészetben uralkodó elképesztő viszonyokról érzékletes leírást találhatunk a haditengerészeti baklövések című könyvben. A francia tisztek úgy nyilatkoztak a spanyol hajók legénységéről, hogy azok koldusok és bírkapásztorok. A lenézésre pedig nem volt semmi okuk. A francia hajók fedélzetén is hasonló minőségű emberanyag volt található. A bal oszlop fregatjainak a megfutamodását egyébként többféleképpen is magyarázzák. Például a francia és olasz tisztek közötti ellentétekkel, vagy az egyes tisztek közötti rivalizálással. Az említett német weblap például, nyilvánvalóan a francia-német barátság jegyében, azzal a nyilvánvaló hülyeséggel magyarázza a francia-olasz hajók megfutamodását, hogy azok messziről, sorhajónak nézték a közeledő aktívot. Úgy tudom, hogy az 1800-as évek elején már ismert volt a távcső nevezetű találmány, másrészt pedig, amikor a vitorláshajók összecsapásai kapcsán nagy távolságokról beszélünk, Hát ez rendszerint csak egy-két kilométer, de lehet, hogy akár csak pár száz métert is jelenthet. Az adott helyzetet persze egyik fenti teóriával sem lehet megmagyarázni. Szerény véleményem szerint a Dané és a Karolina viselkedését egyszerűen csak a szakmai értéssel és egy régi, szép emberi érzéssel a gyávasággal lehet megvilágítani. Amit tettek, egyébként gyakori eset volt a francia flottában. Jó, hát előfordult persze az angoloknál is. Gondoljunk csak az 1702-es Hispanioli csatára. A különbség csak az, hogy amíg az angoloknál az ilyen tiszteket kivégezték, vagy bebörtönözték, esetleg a legjobb esetben, ha az illetőnek igen jó kapcsolatai voltak a felsőbb körökkel, egyszerűen elcsapták a haditengerészeti kötelékből, Addig a franciáknál, és tulajdonképpen ez az igazán megdöbbentő, az ilyen eseteket a legritkább esetben követte bármiféle felelősségre vonás. Az egyik legjobb példa erre Pierre Dumanois esete, aki oly hitványú cserben hagyta a trafagárnál, villanőt, hogy majd később az Ortega foknál megadta magát az angoloknak. Mindezért mindössze annyi volt a büntetése, hogy a megfelelősen félre első dánciki kikötő parancsnokságát kapta meg néhány évre. Később azonban folytatódott a katonai karrierje, s grófi címet és tengérnagyságot is kapott. Na persze maga villanőv is ugyanezt tette Abukirnál. Az utolvéd parancsnokaként két 74 ágyus hajójával meg sem próbált segíteni Brueynnak és meg sem kísérelte, hogy legalább az öböl bejáratánál az átonyra futott kolodent vagy a harcképtelenős sodródó Bellerophon megtámadja. Fel sem merült, hogy ezért bárki is felelősségre vonja. Sőt, későbbi karrierjét is jó részt ennek a bravúros futásának köszönheti. Hát persze említhetném még itt Szafrén híres kapitányait is, de Kedvenc példám Jean-Gabriel Destrees gróf esete, aki hibás navigációs számításai miatt 13 hajót, köztük 7 sorhajót futtatott zátonyra az AV-szigeteknél, Venezuela partjaitól 80 mérföldjére. Amikor hazatért, 14. Lajos gratulált a szerencsés megmeneküléséhez, és két év múlva Marsallá, majd aztán az amerikai-francia gyarmatok alkirályává nevezte ki.